Allah melindungi orang khususnya, melihat di akhirat yang mulia. Maha Yang Di Alam berbangun dari dalam, Maha Idril berada di dalam. Shukurlah Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shukurlah Muhammad Nabi Besar Rasulullah. Yang Yang Di Alam bertakung awak, berbuat baik, beradab, berbudi, beradab, berbudi, beradab, berbudi, beradab, berbudi, beradab, berbudi, beradab, berbudi, beradab, berbudi, beradab, berbudi, وَاتَّقُونَ اللَّهَ لَذِي تَرْسَلُ نَبِيًّا هَامٍّ إِنَّ اللَّهَ غَنَمَ عَلَيْكُمْ رَقِيمًا يَا أَوَلَدِ النَّبِيِّ أَمَنَّتَكُمْ لَهُ بَعْضُ لَكُمْ وَنَزَلَ لَكُمْ أَنْزَلَ لَكُمْ مَعَهُمَا رَكُمْ مَعَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ بَعْضَكُمْ وَبَعْضَكُمْ مَعَكُمْ وَمَا Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu Wataala berikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan kitab. Kala kita atau Hawiyah yang ditulis oleh Alimah Abu Jaafar atau Hawiyah, Rosihmahu Taala ada pertemuan-pertemuan sebelumnya yang disebutkan oleh beliau orang anak-anak tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wataala terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala, kandilan akidah di Sunnahul Jumrah, mereka menjauhi tahrim demikian juga takdil, demikian juga tamzil dan tashbih dan sudah lewat pembahasan tentang ini demikian juga tentang kenabian Nabi kita Muhammad SAW tentang syafaat, demikian juga tentang Al-Quran bahawa Al-Quran Qalamullah demikian juga terakhir disebutkan tentang masalah kodak wal-kodak demikian juga tidak bisa kita menentukan seorang itu masuk dalam nelaka ataupun dalam surga kecuali dengan dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian juga disebutkan di antara akidah Ahlus Sunnah adalah oh, taat, taat kepada pemimpin. Pemimpin juga tidak memberontak kepada mereka wala naru al-khuruj ala imadina wa wala Dan kita tidak berpendapat untuk khuruj yaitu memberontak atas Imam-imam kita, pemimpin-pemimpin kita. Banjar ululul ban dalam badan bermaksiat. Kemudian berikutnya qala rahimul ulama ta'ala wa nattabi'u as-sunnata wal jama'ah. Di antara kita nusnah berikutnya adalah dan kami mengikuti sunnah. Demikian juga jamaah. Wa najtanibu asyududa wal khilafa wa al-furqata dan kita menjauhi asyudud sesuatu yang di itu sesuatu yang asing wal khilaf perselisihan wal furqah dan pengelompok-kelompokan. Jadi di sini termasuk akidah Ahlussunnah Jamaah itu berpegang dengan sunnah mengikuti sunah, demikian juga jamaah dan menjauhi perpecahan. menjauhi kelompok-kelompok. Demikian juga sesuatu yang asing-asing dari agama kita ini. Dan disebutkan juga Bahwa Kemudian para ulama Menjadikan mereka Atau memberi nama mereka Dengan alusunama jemaah Karena waktu itu Semua dari kelompok Mengatakan sebagai muslim Sebagai orang yang beriman Kemudian terjadi Pemikiran-pemikiran Seperti Qodariyah Demikian juga Jabariyah Demikian juga Khawarij demikian juga murjiah demikian juga yang lain dari kelompok-kelompok yang mereka mengaku sebagai muslim semuanya karena Allah menyebutkan dalam surat al hajj huwa sama samakumul muslimin minqablu wabihada Allah SWT wa yang berikan nama kalian muslimin minqablu wabihada ya sebelumnya demikian juga di keadaan sekarang ini ya yani Allah memberikan nama kita semua orang-orang yang beriman kepada Allah SWT demikian juga beriman kepada apa yang datang kepadanya Nabi Wasallam dengan muslimin asalnya demikian tetapi ketika mereka kelompok-kelompok ini juga mengatakan muslimin maka mereka para ulama ahlu sunnah wa jamaah memberikan lakob ataupun julukan dengan ahlu sunnah wa jamaah paham jadi asalnya Allah beri nama kita semua ini muslim tidak kemudian dalam badan terpecah-pecah tapi ketika kelompok-kelompok itu semua mengatakan sebagai muslim juga Kodaria mengatakan Muslim, Jabariyah juga, Khawarij Murjiah dan sebagainya mengatakan kami adalah seorang Muslim, kami semua adalah Muslim. Dari situlah para ulama memberikan syurga mereka ahlu sunnah wal jamaah. Dan di antara ciri mereka adalah mengikuti sunnah berjamaah, sebagaimana disebutkan di sini oleh imam pertahuan. Demikian juga menjauhnya dari perselisihan, demikian juga furqon. Nanti kita akan sebutkan Ya istilah ahlu sunnah wal jamaah. Demikian juga di dalam bagi dalil ini yang disebutkan oleh Mu'timiah, Romalatu adalah ya al-firqa an-najiah. Dari sini juga kita bisa ambil bahawa mereka juga menjuluki dengan firqa an-najiah. Demikian dalam al Alimam bin Abilis menyebutkan ya sunnah, bisa ditulis as-sunah yaitu tariqat Rasul alisuratul wasalam. Ini sunnah. Sunnah itu jalannya Rasulullah saw. Kalau nah, dalam Imam Hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Hadis Sunnah itu adalah apa? Kaulun, wafilun, jadi ucapan demikian juga perbuatan baik rorun demikian juga penetapan, min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yaitu ucapan Nabi, perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga Nabi Menetapan itu Sunnah. Perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Sunnah. Demikian juga ucapan Nabi itu adalah sunnah. Demikian juga Nabi membiarkan suatu menetapkan, seperti Al Azil, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu mendiamkan, itu juga dikatakan sebagai sunnah. Demikian juga sebahagian mereka menambahkan hamun keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh ingin puasa, ya, tanggal 9 Muharram, ya. Lau istu min bia min kabil la sum tu Kalau aku masih hidup di tahun yang akan datang, aku akan puasa kita kan 9 sembilan harom. Tapi Nabi kemudian meninggal. Hambun ini juga dikatakan sunnah. Ya, dalam ilmu hadis, sunnah itu adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi atau ikhrol, penatapan Nabi saw. Adapun di sini, ya, beliau menyebutkan alimam ibn Abil is sunnah itu adalah tariqat Rasul. Jelannya Rasul saw jamaah apa itu? jamaah atau muslimin jamaahnya kaum muslimin wahum asuhabah wa tabi'un lahum bi'isan ilayu midin mereka adalah para sahabat dan para pengikut para sahabat eh, tabiin, hatbah, tabiin dan sebagainya sampai hari kiamat nah, jadi jamaah itu adalah jamaahnya kaum muslimin dari para sahabat dan pengikut para sahabat sampai hari kiamat, nah itu, itu namanya jamaah Ya ini, jadi lapat ya as-sunnah atau istilahnya ahlu sunnah wal jamaah diambil sunnah ini tadi. Adapun secara dalil, ya dalilnya adalah istilah ahlu sunnah wal jamaah itu disebutkan dalam hadis ibad bin Sariyah, Rasulullah yang dibawakan oleh Imam At-din Ati'imi rahmatullahaladzim. Ya disebutkan oleh beliau ibad ya, bin Sariyah Rasulullah atau Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan. Mauidhah nasihat kepada kami wajidat minhal qulub wa minhal uyun sampai mata itu meneteskan air mata hati itu bergetar kemudian beliau mengatakan para sahabat waktu mengatakan ya Rasulullah kana ka mauidun wa idin Rasulullah akan kan ini adalah nasihat orang yang meninggal fa Berikanlah bicaralah kepada kamu qala apa washab Nabi sallallahu alaihi wasallam usi kum minta kepada wa taho antum alaikum abul habasyi Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat, walaupun yang memerintahkan kalian itu, yang memimpin kalian adalah huda habashi dari Ethiopia. Ya, demikian begitu. Mudah-mudahan katakan fainaumayyiz mingkum fasayyiraf tidakfan katsir. Sesungguhnya barangsiapa yang hidup di antara kalian, ya diberikan panjang umur, demikian juga setelahnya akan melihat istilah perselisihan yang banyak. Apa nasihat nabi? Wa'alaikum bin sunnati Atas kalian berpegang dengan sunnahku Ini dalilnya ya, Jadi bisa ditulis dalil Istilah al-uduh sunnah wal jamaah Yaitu apa? Hadis irbad bin syariah Yang di mana memang adil mimpi Itu di dalam arba ya nawri Dalilnya kita berpegang dengan sunnah ini apa? Hadis irbad bin syariah Wa'alaikum bin sunnati Berang siapa yang masih hidup nanti kalian akan mendapati perselisihan yang banyak Fa aneikum bisunati. Atas segala berpegang dengan sunnahku. Apa sunnah dan ini sudah kita sebutkan Kali Rasul. <coughs> Jalannya Rasul, Rasul, Rasul. Masunati apabila Rasidin lemah dingin dan peganglah sunnahnya berapa Rasidin yang diberikan petunjuk. Adu alihabi Gigitlah dengan nawajit gigi gerah. Ya, ne gigitlah dengan kuat. Maknanya adalah demikian. Ini dari ini. Adapun jamaah. Ya dari dalilnya hadis Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu. jamaah tadi apa oleh alim ulama binis jamaah itu jamaatul muslimin. Ya. Kumpulannya kaum muslimin dari para sahabat dan mengikuti para sahabat sampai hari kiamat. Dalilnya apa? Dalilnya surat ya had, dari dalilnya hadis Abdul bin Mas'ud radhiyallahu hadis Ibnu Muslim. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang-orang yang tidak boleh untuk dibunuh, ya di antaranya adalah yang kaum oh Muslimin, ya secara umum, kecuali mereka melakukan tiga kemaksiatan itu. Laiyihul Udhamun Muslimilabihi Dhasalas, tidak halal darah seorang Muslim kecuali dari tiga perkara. Apa itu? Asyibuzan, orang yang sudah menikah berzina. Binabsi binabsi, orang yang membunuh. Orang lain dengan tidak benar Kemudian yang ketiga inilah deli Yang meninggalkan at meninggalkan agamanya Al-Mufarik Yang dia itu berpisah Terhadap jamaah At-tarikuli ya, dinihi Al-Mufarikuliljamati Yang meninggalkan jamaah Ini dalil Jadi al jamaah Lahat Sunnah sendiri tadi sudah kita sebutkan Al-Jamaah adalah di sini. Jadi nadrag kita adalah mengikuti sunnah, demikian juga jamaah. Di antara para ulama, ya mereka menyebutkan ya di antara istilah Islam mereka yaitu apa? Ath-Thoifah al Al-Mansurah. Ath-Thoifah al Al-Mansurah demikian juga apa? Al-Firqah An-Najiyah. Al di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, beliau menyebutkan di akidah Wasithiyah, beliau mengatakan bahwa da'i itiqad Al-Firqah An-Najiyah al Al-Mansurah. Ilah Kiai Misahah Ahli Sunnah Wal Jamaah bab di, di sini laporan Sunnah Wal Jamaah sudah ada dulu. Sebagai contohnya Mirwanatul tahun 700 Hijriah. Kemudian juga Alimam Atauhwi Rabbul Wata'ala ini juga yang lebih dulu beliau. Ya bahkan sekitar tahun ya ini 300an. Kemudian juga Alimam Abu Usman As Sabuni Rabbul Adapun istilah ya Al-Firqo An-Najiyah Al-Mansurah ini yang dipakai oleh menutemi rahimahullah demikian juga Di ya, antara dalilnya adalah An-Najiyah yaitu apa? An-Najī minan selamat dari api neraka Firqo An-Najiyah Lafaz An-Najiyah yaitu An-Najī ya'ni najīdun minan selamat dari api neraka Pikirlah begini ya Berbeda dengan yang lain ya dari kelompok-kelompok yang sesat. Ya demikian. Dalilnya adalah apa? Dari hadis akan terpecahnya umat ini. Semua ilmu muda, dari hadis Abu Malik. Ya bisa ditulis Jadi sila ulasan alis jama sudah selesai dari dalilnya. Kita harus mengetahui. Ahlu sunnah wal jamaah itu apa? Tadi dalinya sudah dari hadis irbad dan hadis tadi siapa tadi? Abdul Mas'ud, selesai Sekarang istilah yang lain digunakan oleh para ulama Ya al-firqah al-najiyah Firqah sendiri kelompok Diambil dari hadis Awb bin Malik ini Yang dibawakan oleh ibnu Majah dan yang selainnya Dari situlah diambil istilah Al-firqah al-najiyah Disebutkan bahawa Nabi SAW Mengatakan Iftar khatil yahud ala ihda wa sabi'il Terpecah orang Yahudi itu menjadi 31 firqah, kelompok. Di sini diambil firqah ya, kelompok. Kemudian Kemudian sungai watharafatil yanasara, ala sintaini wasabina firqah. Orang Nasrani terbaca menjadi 72 kelompok. Paham? Jadi Yahudi 31, Nasrani lebih banyak lagi. Abu Nabi mengatakan, "Wala' dinabsi Muhammadin biadihi latafta rikonna ummati ala salas masabina firkon, demi yang cihuaku di tangannya, demi yang cihuah Muhammad di tangannya." Ini yani demi Allah akan terpecah umatku. Ini menunjukkan mereka masih umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kafir ya, paham? Mereka diancam dengan api neraka, tapi tidak kafir. Menjadi tujuh puluh tiga kelompok. Wahidabiljannah, wahsintan, wahsabuna final. Satu dalam surga, tujuh dalam neraka. Inilah yang Alaih Nadia Paham? Jadi Firqoh Nadia diambil dari dalil ini Hadis Aw bin Malik Ibn Majah Firqoh Nadia Nadia itu apa Mana maknanya? Selamat Selamat dari abin neraka Kenapa? Kenapa mereka selamat dari abin neraka? Karena 72 semua masuk neraka Kecuali satu Walaupun kita berpendapat mereka tidak kekal Paham? Mereka seperti melakukan dosa besar Kalau orang kendaki orang bunyi Kalau enggak orang siksa dulu Kemudian masuk dalam surga, selama tidak melakukan pembatal keislaman. Ini dalil firqan najiyah. Sedangkan lafaz al al-mansurah, mansurah itu artinya mansurah yang ditolong kalau najiyah tadi selamat, selamat dari api neraka. Ya, kenapa? Karena semuanya masuk neraka kecuali satu kan? Ini sekarang al-mansurah, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Muawiyah. Rasulullah anhu ma semua Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim. Nah, bisa sudah boleh mengatakan. Iya. La yasalu min ummati terus-menerus dari umatku. La tasaru, taiba tu min ummati. Dauirina ala di atas benaran, mansurin, ditolong. Ini di dalam riwayat yang lain disebutkan demikian. Dari sinilah diambil ya lafat al-mansurah, al-mansurin yang ditolong. Akan terus-menerus ada dalam dalam umatku ini. Suatu kelompok Taufah, ya Mansur ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wataala. Dari sini diambil hakat Mansur, ya dan itu. Doa Hirin Ala'at tegak di atas kebenaran. La yadul man khodalang. Tidak membahayakan mereka yang menelantarkan mereka, yang ingin menghancurkan mereka, yang mencelakakan mereka. Ya Hatta Yaktiyhum Amrullah sampai datang kepada mereka itu perkara Allah Subhanahu wa taala. Boh ma aladzalik dan mereka di atas sedemikian itu. Ini. Heh di sini kita mengambil pendapat yang dipakai para ulama tadi. Paham? Jadi kita mendengar Al-Sunan wal Jamaah atau atau Imam Mansyur atau firqah Najiyah tadi dari itu. Paham ya? Dari situlah para ulama mengambil istilahnya Sebenarnya mereka semua kaum Muslimin, Paham? Sebenarnya mereka adalah kaum Muslimin semuanya Tapi ketika banyak kelompok-kelompok yang beri nama muslim juga Ya orang-orang Jahmiyah mengatakan muslim juga Demikian juga Rafidah mengatakan muslim juga Mu'min juga Akhirnya mereka membuat istilah ini tadi Bahkan belakangan ini juga para ulama Seperti sya'al bani r.a.w. Demikian juga ulama yang lain yang Kita mengumpulkan beberapa tulisan itu Yang menjuluki dengan lafat salafi Paham? Karena mereka masing-masing mengatakan Abu Sunnah. Orang ya mengikuti Abu Hasan sebelum pertobatan Abu Hasan al Asyari itu Asyari yang juga mengatakan Abu Sunnah. Ya, demikian juga orang-orang Ma'aturidiah juga mengatakan Abu Sunnah. Kawan Muslimin mengatakan Abu Sunnah kan demikian. Tabligh juga mengatakan demikian. Demikian juga yang lain kelompok-kelompok itu Aswaja dan sebagainya. Akhirnya mereka para ulama pun ingin membedakan dari kelompok itu semua kerana mereka mengatakan Abu Sunnah. Bukan ingin kemudian memacau-macau bahawa muslim tidak. Berikan istilah apa? Salafi. ya Atau dakwah salafi. Atau salafi. Atau ana salafi. Ini yani ana atau aku adalah salafi. Mengikut salafusul. Dalamnya banyak sekali. Ya demikian. Seperti hadis Aisyah. Berat-at-at-at. Ya. Nabi SAW mengatakan ne'mat salaf lagi ana. sebagus bagai salaf. Orang terdahulu, untukmu wa'i Aisyah adalah aku. ya Nabi SAW. Jadi situlah mereka, para ulama, mengambil ya dapat salafi. Karena tadi, mereka mengatakan al-sunnah. Dulu kan mereka mengatakan muslim semua. Akhirnya seperti Imam Ahmad, demikian juga yang lain, membuat istilah al-sunnah wal-jamaah. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Kemudian, akhirnya al-sunnah ini menjadi apa? Kelompok yang menang. Dalil mereka yang kuat dan sebagainya. Tersingkir istokodariyah, jabariyah, murjiah, kuaret. Tersingkir semua. Akhirnya mereka berkedok dengan istilah apa? Ahli sunnah jamaah. Sehingga semua orang sufi, maturidiyah, asyairah dan sebagainya. Tentang di wa'an muslimin, jamaah tu tablik, mengatakan ahli sunnah jamaah juga. Akhirnya mereka, para ulama, membuat istilah yang baru itu apa? Salafi. Maham? Ya demikian. Itu pun kadang mereka juga masih mengatakan salafi juga. Orang-orang sebagainah sunnah wa jamaah itu. Kan demikian. Akhirnya mereka pun menjuluki kita dengan salafi wahabi. Rasul Allah fi ya mengistilahkan dengan dakwah saya Muhammad bin Abdul Wahab karena kita banyak mengambil ya dari apa yang Subhanahu wa taala Muhammad bin Abdul Wahab karena beliau menyebutkan Dari-dari yang jelas tentang masalah tauhid. Jadi demikian ya di antara akidah kita dalam mengikuti sunnah demikian juga jamaah dan kita menjauhi asyujud wal khilaf wal furqa. Disebutkan Ya, oleh Al Imam Ibn Rajab, Ibn Rajab al-Hanbali ketika beliau menyebutkan syarah hadis tersebut, ya bahwa akan pecah umat ini menjadi 73 golongan semua neraka kecuali satu. Ya, beliau menyebutkan bahwa itu adalah sunnah dari Allah Subhanahu wa taala. Sunnah kauniyah. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita lepas darinya. Perbacaan itu adalah suatu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita di sini yaitu apa? Untuk kemudian mencari dari kelompok-kelompok tersebut mana yang dia itu mencocoki kebenaran. Ada satu istilah Abu Masud, Naudzur Albu, ya beliau menyebutkan al Jamaah ma bahwa kalhad walaupun tawadhap, Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran, walaupun engkau dalam badan sendirian. <tuh> Kemudian juga sebahagian menyebutkan ucapan Nabi Masood tentang Hu dibersihkan dengan oleh Imam Ibn Abil Is, R.A. Wa Ma Azana Kaulu Abdullah bin Mas'ud tentang Hu. Ini ucapan yang bagus untuk kita mengambil sunnah itu terhadap orang yang sudah meninggal. Karena orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Kadang-kadang kita dulu membaca buku. Ya ditulis oleh orang yang kita anggap Punya ilmu di atas benaran Kemudian di dalam perjalanan Masih hidup dia Menyeleweng Ya, ya sebagian ulama Menyebutkan bahawa dia dalam keadaan Menempuh jalan yang bengkok Maka di sini diambil pelajaran Bahawa seorang Apabila mengambil Pendapat atau mungkin Ucapan Atau mengambil sunnah dari orang yang hidup Yang masih hidup tidak aman yang aman adalah mengambil sunnah. ataupun ya jalan orang yang dia itu sudah meninggal dalam keadaan husnul fatimah Semua ya, oleh Abdul Maisur radhiyallahu anhu. Yang disebutkan ini oleh Ibnu Bathri ya Ibnu Bathri Ibnu al-Barri Jami' bayan ilmi mafadhri. Demikian juga yang lain yang disebutkan nyebutkan ya pembahasanannya ada terputus ulama tapi ada penguat dan ini adalah ucapan yang masyhur insyaallah sahih. Allah bin Mas'ud r.a. khaso kau lah beliau mengatakan, sunnah di sini adalah 588. Di syara kita tauhomiya. Al Imam Ibn Abilis ucapan yang sering kita dengar. Maka namikum mustannan Palestina biman kot mata. Barangsiapa di antara kalian yang mencontoh, maka contohlah orang yang sudah meninggal. Kalau ingin mengambil sunnah, mengambil contoh, ambil contoh. Orang sudah meninggal Sudah meninggal Para sahabat sudah meninggal Imam Ahmad taimiyah, Atau yang baru-baru yang sudah meninggal Se-Uthaymin, Se-Mukbil, Se-Binbas Se-Albani Sudah meninggal Kalau kalian ingin mengambil sunnah Mengambil sunnah dari orang yang sudah meninggal Fa'inal hayya La tu'man alihil fitnah Ya la tu'man alihil fitnah Karena semuanya orang yang itu hidup tidak aman dirinya dari fitnah. Orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Masih dia menempuh beberapa marhalah atau tahun-tahun dari umur yang harus dia selesaikan. Tidak aman dari fitnah, fitnah dunia ataupun fitnah apa? Ini syahwat ataupun shubuhan. Jadi demikian. Mulai khasabu Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ini lapat yang pertama ini sudah cukup bagi kita apa yang penting. Barang siapa yang ingin mengambil contoh, ambillah yes. contoh dengan orang sudah meninggal. Karena sunggunya orang yang hidup tidak aman dari fitnah, dari ujian itu. Berapa banyak dulu kita merasa takjub terhadap fulan, ba fulan, ya, dengan mungkin kepandian ini dan itu yang dia miliki atau mungkin ibadah ini dan itu ternyata terkelincir. Karena masih hidup. Walaupun kita juga tidak memastikan dia karena dia masih Ya masih dalam keadaan hidup Oleh karena itu untuk kita mengambil sunnah atau contoh dari orang yang sudah meninggal Karena orang yang hidup tidak aman dari fitnah Dan mereka adalah para sahabat Nabi Sallam Demikian juga setelah mereka tentu saja yang mengikuti jalan mereka Dan para sahabat Nabi Kano Abdul Hadi Umar mereka adalah orang yang paling mulia di umat ini Aba Rohah yang paling baik hatinya Wa Amah Kha Elman mereka paling dalam ilmunya para sahabat nabi itu hatinya paling baik ilmunya paling mendalam wa aqallaha taqaluban paling sedikit memaksakan diri enggak bisa ya sudah enggak mampu ya sudah enggak perlu memaksa memaksa diri kaumun akhdaruhum aqramu ruh lisubati nabiyi mereka adalah kaum-kaum yang Allah memilih mereka untuk bersahabat dengan nabi menemani nabi menyampaikan syariat demi menunjukkan jeleknya orang-orang dan orang-orang syiah yang mengkafirkan para sahabat semuanya. Suali sedikit. Mereka itu para sahabat dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi menyampaikan apa? Agama. Wa iku amati dinihi menegakkan agamanya. Fa'rafu lahum fadlahum. Tetawilah keutahan mereka. Kenali. Ya kenali. Kebaikan mereka itu kenali. Keutahan mereka itu bacalah. Wataba'uhum fi asalim. Ikutilah bekas-bekas mereka. Watamasaku bimas tata'a. Di masdar min ahlakim, perpeganglah dengan apa yang mereka itu muni ahlak akhlak Ya, buat ini agama mereka. Wa inna humkannu al mustaqim, karena mereka dulu adalah di atas petunjuk yang lurus. Ya selesai. Ini. Ya, jadi kita menyelisihi perasingian. Bahkan Abu Maswah tertera Abuwah disebutkan ketika beliau waktu itu di dalam ya musim musim Haji. Pikirlah apa Uthman bin Affan Naudzubillahirojjim. Ketika itu, sebagaimana biasa, iaitu yani Khalifah atau pemimpin itu sebagai Imam. Ketika melakukan ibadah Haji yang mulia, sejak zaman Nabi SAW di Haji Wada, Abu Bakar, demikian juga Usman. kemudian juga Uthman. Kemudian digiliran Uthman bin Affan Naudzubillahirojjim. Maka kemudian disebutkan dalam Sahih Muslim, darul Nabi Allah, bahwa Uthman bin Affan Naudzubillahirojjim beliau menyempurnakan sholat Dhuhr dan Asar, faham? Kalau dulu di zaman Nabi SAW, beliau dari Madinah kemudian ke Mekah, menjamak beliau. Ya, menjamak demikian juga mengkosok. Dari sulat-sulat ketika beliau apa? Melakukan ibadah haji. Maka Utsman bin Affan, beliau ternyata apa? Menyempurnakan. Paham? Maka waktu itu didatangkan, Abdul Masud al-Tanamu. Atau Abdul Masud al-Tanamu ditanya. Bagaimana ini? Dulu Sunnah Nabi SAW demikian-demikian. Beliau mengatakan, Al-Fillah Hushar. Al-khilaf syar Menyelisihi imam itu adalah kejelekan Atau secara umum menyelisihi Jama'ah kaum muslimin itu adalah jelek Ya demikian Sampai akhirnya mereka menyebutkan pada ulama Ya tentang masalah Ya solat jama'ah demikian juga kosor Di dalam Ya di dalam Safar wa alam yang rajin Ya sunnahnya adalah Untuk menggosor Ya tidak sampai wajib Paham tidak sampai wajib Ini jadi Adanya Al-jama'ah terjadinya persatuan adalah sesuatu yang baik. Adapun menyelisih, demikian juga perpecahan itu adalah jelek. Mutian berikutnya kita akan meneruskan qaul rahmah taala. Qaluhu ini berkata Imam At-Tawil rahmah taala, wa, ta wa nuhibbu ahlal adli wal amanah. Wa nuhibbu ahlal adli wal amanah. Kita mencintai orang-orang yang adil, orang-orang yang baik. Ini diantara aqidah luhul sunnah jamaah adalah mencintai orang-orang yang baik, orang-orang adil, atau bahkan pemimpin-pemimpin yang adil. Wal amanah demikian juga orang-orang amanah. Wahnu begitu ahl al jor wal khianah dan kita membenci ahl al jor orang-orang yang tidak adil, jor itu jahat, orang-orang yang tidak baik kita benci. Wal wal khianah demikian juga berkhianat bahkan dari amanah. Maka diantara luhul sunnah ini. Agama Rasulullah Jamaah dalam mereka mencintai orang-orang yang adil dan orang-orang itu yang amanah dan benci orang-orang yang jelek, orang yang tidak adil demikian juga fiinah Disebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Ansab ayat 72 Ini disebutkan lafal amanah di situ Bisa dilihat surat Al-Ahzab ayat 72 Ya disebutkan di dalam <tuh> Tafsir As-Sadi Rahman Ta'ala Kita belum menyebutkan Tafsir Surat Al-Azhab ini Ayat yang ke-72 Inna aratnal amanat ala samawati wal ardi wajibal Fa'abaina ayah milnaha wa ispaqna minha Wahamala al-insan Inna kana galuman jahula Ayat yang berkata Allah SWT Ayat oleh Allah SWT Semoga oleh syaitan al-satir wa, wa, wa ta'ala Inna aradna amanah Kami menunjukkan Semoga dalam kebsirah Al-Qudh Al-Qudh Adherna ad Kami menampakkan Kami menawarkan al amanat, Al-samawati ul-art Kepada langit, langit Demikian juga bumi wal ibadah dan gunung-gunung bagai nama mereka semua menolak Ayah mirnah untuk mengangkat Membawa untuk menerima amanah tersebut Jadi Allah SWT menawarkan amanat tersebut Tiada yang mau menerima langit, bumi, gunung-gunung, ya. Baru sebab dan merasa berat, ya merasa tidak mampu. Mina darinya, wahamalah insan dan manusia membawanya. Yang Nabi Adam as mengangkatnya. Inaughana dolumen jahula. Sesungguhnya manusia ini adalah dolumen. Dolim. Disebutkan dalam surah al-Kubr, dolumen iaitu apa bentul ini dirinya. Banyak melakukan kemaksiatan, jauhlah buatlah terhadap hak Allah SWT. Semua kan dalam tafsir tafsir di sini, tafsir asad di Al-Ma'ala. Yaa Timutaa amanah Allah, Allah mengagungkan perkara amanah. Alatik kita mana mahu alihat Yang mana awas penatallah meminta untuk melaksanakan amanah ini orang-orang yang, ya mendapatkan beban atau makhluk-makhluk yang mendapatkan beban. Adalah imtisal awamr. Jadi amanah itu disebutkan bisa ditulis ya amanah sendiri itu adalah imtisal awamr melaksanakan perintah-perintah Allah. Wazdina al-maharim dan menjauhi haram, suatu yang mulia. Itu amanah. Sebenarnya dalam ya beberapa tafsir berbagai macam makna-makna amanah. Yang lebih mendekati kebenaran ruh alam, amanah itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu adalah amanah. Jadi Allah menawarkan amanah ini kepada langit, bumi, demikian juga gunung. Mereka menolak. Karena berat. Walaupun pahalanya kalau melaksanakan besar. Tetapi apa? Tetapi hukumannya susah ini berat ketika menolak atau tidak melaksanakan amanah ini. Jadi amanah itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Fihalisir wal khofiyah kahali alaniyah. yaitu dalam keadaan sembunyi-sembunyi seperti keadaan tampak. Jadi melaksanakan perintah Allah baik dalam keadaan tersembunyi Ataupun dilihat manusia Itu amanah Ya demikian Maka kemudian disebutkan Semuanya menolak Dan manusia pun mengambilnya, Ya itu, itu amanah Adapun orang-orang yang melaksanakan amanah Maka kita Mencintai mereka Demikian juga orang yang adil Demikian juga orang yang adil Bahkan disebutkan di dalam apa, di dalam ee, Fathul Bari, ketika beliau Al Imam Al-Habib Munajjar menyebutkan tujuh orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu Watahu di Surah Al-Tanbih. Hadis bukan dari Muslim. Apa itu? Sabatun Adilul Mulafidinil Adilahil Adilul. Ada tujuh jenis manusia yang nanti mendapatkan naungan Allah Subhanahu Watahu di padang Mahsyar, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Watahu. Apa saja itu? Yang pertama, Imamun Adil. Faham? Jadi ya, yang pertama Nabi menyebutkan dari tuju jenis manusia itu yang pertama imam adil kemudian apalagi seorang yang ya syahbu nasyab itu adalah anak muda yang dia itu tumbuh taat pada Allah sejak dari muda sejak dari kecil taat pada Allah solat menjadi kemasiaan sejak kecil seperti itu kemudian ya rojulun kalbu mengalahkan film masjid seseorang hatinya terikat dengan masjid yang ketiga kemudian rojulani tahab binahustamainul darakulilah dua orang yang saleh mencintai karena Allah Berpisah dan bertemu karena Allah kemudian rajulan daat seorang laki-laki diajak zina oleh seorang perempuan dzu jamal memiliki kecantikan ya wan nasab memiliki nasab ataupun ya harta gadis cantik punya harta juga maka dia pun takut meninggalkan masyarakat itu karena Allah Subhanahu wa taala daripada kan apa Bahkan juga rajulun takarung lakhalian fa fatat aina seorang yang dia itu berzikir kepada Allah sendirian sampai menangis. Barajulun tasodaq bisodaqatin seorang bersedekah dengan satu sedekah dia sembunyikan sampai tidak tahu tangan kiri apa yang sedekah atau tangan kanannya. Tapi di sini kalau menajar Nabi mengawali dengan apa? Imamun adil. Paham? Kenapa? Bisa ditulis karena manfaatnya itu adalah umum. Paham? Karena manfaatnya itu untuk dia dan orang lain. Muta'abiyah manfaatuh. Manfaatnya itu bisa dirasakan oleh orang lain sehingga Nabi mendahulukan imamun adil. Ini kotaan orang adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil mengurusi si perkara kaum muslimin. Nabi mendahulukan di sini. Karena yang lainnya itu Kebanyakannya untuk dia sendiri kan? Dzikir pada Allah sampai menangis, meninggalkan persinan tadi. Kan demikian. Jadi itu kalau zina mencintai apa? Orang yang adil dan amanah. Kebalikan yang benci orang-orang zhor. -orang yang dia tidak adil, yang jahat wal khianah. Hadis nah, Abu Hurairah terlalu juga. Ya, Nabi S.A.W. menyebutkan dalam Quran Muslim. Ya, disebutkan di situ tentang uh, alamatun nifaq. Ini tanda-tanda kemunafikan, -tanda Nabi menyebutkan idza tu minan kalau dia itu Diminta amanah, merasakan amanah khawana berkhianat, ini jadi munafik wa idha hadata kata bakal berbicara dusta wa idha tumina khawana, kalau diminta amanat berkhianat ya, wa idha wa'adha qadara kalau sudah berjanji, menyelisi janji tidak ditepati, ini ciri-ciri orang munafik ya ini jadi mencintai, termasuk al-lusun wal jamaah ya akhirnya al-lusun wal jamaah itu mencintai orang-orang yang yang dia itu adil demikian juga Amanah dan benci orang yang ahli ya, kianah demikian juga orang yang tidak adil. Adapun kalau mencintai manusia, ya, maka itu selama apa selama mereka itu cinta kepada Allah swt, selama mereka itu taat kepada Allah swt, ya, adapun mencintai orang per orang, bang, mencintai keluarga, mencintai teman dekat, ya, ini teman akrab, maka di situ ada bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis bisa ditulis hadis yang yang mulia hadis Barak bin Asyib ya ya walaupun terjadi perselisihan hadis Abu Hurairah itu boleh meniabat kalau kita mencintai seorang namanya sederhana saja jangan berlebih-lebihan menampakkan seorang namanya mashyaulah jangan berlebih-lebihan karena Nabi sudah menyebutkan apa uh, aturan pada kita kalau mencintai orang per orang ya maka jangan berlebihan berlebi Hari semulaian Rasulullah ibnu Yuban ramalatul. Demikian juga, bisa dilihat di buku-buku yang lain. Demikian juga sunan antermiti yang bisa kita lihat alfatihnya langsung di sunan antermiti ramalatul adalah beliau menyebutkan yang itu berkaitan dengan apa dengan, dengan dengan manusia. Adas nomor 1997. Dari Umar bin Abdul. Padahal beliau mengatakan ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi ma, asa yakuna bagi do bagi do ga ma." Cintailah temanmu sederhana saja hunan ma. Karena boleh jadi dia menjadi musuhmu pada suatu hari. Jadi yani kalau Engkau mencintai seseorang, Nabi mengatakan cintailah dia itu haunan ma, sederhana saja. Jangan boleh berlebihan. Adang-adang mencintai perempuan atau yang sebagainya, ya, atau teman dekat. Atau mungkin orang yang dianggap e, mulia dan sebagainya. Kita mencintainya karena Allah SWT. Maka di sini Nabi mengatakan cintailah seorang itu haunan ma, ya ini sederhana saja. Karena boleh jadi dia itu bagi doka. Ya ma, menjadi musuhmu suatu hari. Wah begitu. Bagi dengan haunanma dan kebalikannya bencilah musuhmu itu sederhana saja haunan ini yani ringan sederhana saja asa ayakuna habibata yaumanma mungkin dia nanti suatu saat menjadi orang yang kamu cintai Ini kalau orang yang kita benci membenci jangan terlalu membenci karena mungkin boleh jadi dia menjadi orang yang kau cintai Sebutkan Hindun ya radhiyallahu anhu dari Abu Sufyan radhiyallahu waktu itu dia mengatakan Baya Rasulullah aku enggak pernah melihat wajah yang paling aku benci dari wajahmu Setelah dia masuk Islam Ya disebutkan dia paling Ya diantara makhluk yang paling Bahkan yang paling dia cintai adalah Nabi S.A.W Ya demikian Ini kalau kita berkaitan dengan makhluk Tidak perlu kemudian terlalu Ya mencintai atau mungkin terlalu benci Sebutkan dalam nihaiya bun'azir Ay khuban muqtasidan Kecintaan yang sederhana bila ifraq yang tidak Kemudian apa perlebih Bawa solahu bima liro dati ditaklil ayatlah tosrevil hub jangan kamu berlebihan dalam mencintai walaupun demikian juga dalam kebencian karena nanti pasal ayat Aqisah amar kadang-kadang nanti berbalik perkara tersebut ya demikian ini disebutkan demikian berdendam maka kemudian kamu jadi menyesal ya demikian ini kalau dengan makhluk kemudian juga disebutkan dalam hadis. Bahwa cinta dan benci itu termasuk Paling kuat tali islam Ya bisa ditulis Hadis di dalam ya Musnah bin nabi syaibah Demikian juga dalam riwayat imam menteri Di hadis barok bin asif radhan Sebenarnya imam bin nabi syaibah Nabi sallallahu beliau mengatakan Aultabu ural iman al hubbu fillah wal buktu fillah Paling kuatnya tali iman itu Cinta karena Allah dan benci karena Allah Ini hadis yang penting Ya nabi mengatakan Sallallahu alaihi wasallam Paling kuatnya tali iman itu adalah apa? cinta karena Allah, benci karena Allah. Ini. Dimana beliau sebila menyebutkan tentang keutamaan saling mencintai karena Allah, benci karena Allah. Ya, diantaranya salah sunan kudnovi wajah dah halah iman tiga jenis manusia apabila mendapatkan di dalamnya ini mendapatkan manisnya iman ya menjadikan Allah dan Rasulnya paling dia cintai dari selainnya. Maka. Maka Allah Warahmatullahi Wabarakatuh masih makin. Kemudian orang mencintaikan ke Allah, orang yang benci untuk kembali kepada kafiran, ke ya demikian. <tuh> Soal demikian, yang kita akan baca surah Naba'iah.